Mikelu Blomqvistovi zazvonil dvě minuty před druhou hodinou v noci telefon. Byl ještě vzhůru, ale mobil zapomněl v džínách na podlaze, takže hovor nestačil včas vzít. Navíc mu někdo volal ze skrytého čísla. Mikel zaklel, zalezl zpátky do postele a zavřel oči. Nesmí probdít další noc. Erika usnula těsně před půlnocí a Mikel se od té doby převaloval v posteli, rozímal nad vlastním životem i nad vztahem s Erikou, ale nic zvlášť pozitivního v tom nenacházel. Miloval Eriku již několik desetiletí a ona jeho city nepochybně opětovala. Dnes už to však nebylo tak snadné jako dřív, a Mikel začal pocitovat jisté sympatie ke Gregorovi. Gregor Beckman. Byl umělec a Eričin manžel a nikdo ho nemohl vinit z nepřejícnosti nebo úzkoprsosti. Naopak, Gregor správně odhadl, že Erika se Mikela nikdy nevzdá a nebude schopna se ovládnout, aby s ním neskočila do postele, kdykoliv se jí zamane. Ale nedělal kvůli tomu scény, ani nevyhrožoval, že se bere manželku a odstěhuje se s ní do číny. Uzavřel s Erikou dohodu. Klidně si s ním buď, jen když se ke mně pokaždé vrátíš. A tak to také fungovalo. Mikel Blomkvist se po mnoho let skutečně domníval, že je to úžasné řešení, které by prospělo mnoha dvojícím žijícím pod párovou diktaturou. Vždycky, když mu Erika řekla: Miluju svého manžela a tebe musíme mít taky. Nebo když ho Gregor na nějakém večírku bratrsky objal kolem ramen, děkoval Mikel své šťastné hvězdě. V poslední době však začal pochybovat, jestli je to opravdu tak skvělé uspořádání. Snad proto, že stále častěji bilancoval svůj život a kromě toho v něm hlodalo podezření, že se vlastně o žádnou dohodu nejedná. Naopak, Pod záštitou vzájemné dohody může některá ze stran svévolně prosazovat své vlastní zájmy a teprve s odstupem času víde najevo, že navzdory veškerým ujištěním o opaku byla ona dohoda pro někoho utrpením. Upřímně řečeno, ani eričin pozdní noční telefonát se u Gregra nesetkal s bouřlivým nadšením. Kdo ví, možná ani Gregr nemůže v tuhle chvíli usnout. Mikel se usilovně snažil myslet na něco jiného. Na chviličku se dokonce pokoušel snít, ale k ničemu to nebylo. Nakonec vstal a umínil si, že se bude věnovat něčemu rozumnějšímu. Mohl by si přečíst něco o průmyslové špionáži, nebo ještě lépe nastínit případnou finanční rozvahu milénia. Oblékl se, zapnul počítač a prošel si elektronickou poštu. Většina e-mailů byly samé obvyklé hovadiny, ale některé z nich mu v Lili dožil trošku elánu. Byly to povzbuzující zprávy od Kristera, Malin a Andreje Zandera, před nastávající bitvou se Sernerem. Mikkel na ně odpověděl s mnohem větší bojechtivostí, než jakou ve skutečnosti cítil. Pak si prošel Lisbetinu složku a přestože si od toho moc nesliboval, v zápětí se rozdářil. Lisbeth mu odpověděla. Poprvé za celou věčnost o sobě dala vědět. Balderova inteligence není ani v nejmenším umělá a co dělá tvoje vlastní? Co se stane, Blomkviste, když se strojíme mašinu, která bude chytřejší než my? Mikkel se usmál a vzpomínal na jejich poslední setkání v kafebaru na ulici svatého Pavla. A proto mu chvilku trvalo, než si uvědomil, že se její pozdrav skládá ze dvou otázek. První představovala spíš takové přátelské rýpnutí, na němž bylo mnoho pravdy. Jeho reportáže v poslední době skutečně nepřekypovaly pronikavým intelektem ani originalitou. Stejně jako u mnoha dalších kolegů se jeho psaní stalo rutinou. Ve svých článcích používal otřepané výrazy a floskule. Jenže s tím toho v tuhle chvíli moc nenadělá. Obaveně zauvažoval o Lisbetině druhé otázce, o jejím skrytém hlavolamu. Téma samo o sobě ho sice nijak zvlášť nezajímalo, ale chtěl vymyslet nějakou duchovně hladěnou odpověď. Co se stane, když vytvoříme stroj, který bude chytřejší než my, dumal Mikel. Odešel do kuchyně, otevřel si láhev minerálky a posadil se ke stolu. Opatro níž ošklivě kašlala paní Gemerová a kdysi daleko v ruchu velkoměsta ječela sanitka. Jo, odpověděl si Mikkel, když tvoříme robota, který dovede myslet jako my, vlastně ještě o trochu líp, například hlasitě se rozchechtal a pochopil smysl otázky. Takový robot by musel být schopen vytvořit něco inteligentnějšího, než je sám, protože stejně tak to bylo i s námi, když jsme vytvářeli jeho. A co bude pak? Každý nový robot se samozřejmě stane stvořitelem ještě dokonalejšího potomka, zatímco původce toho všeho, sám člověk, pro něj nebude o nic zajímavější, než jsou pro nás laboratorní bílé myšky. Pokud se inteligenční exploze vymkne naší kontrole, bude to jako v Matrixu. Mikel se už a napsal. Pokud takovouto mašinu opravdu dokážeme sestrojit... Ta pak stvoří svět, ve kterém bude Lisbeth Salenderová o trochu snesitelnější. Pak nějakou dobu seděl a civěl z okna, i když toho v Chumelenici moc vidět nebylo, a občas vrhl otevřenými dveřmi pohled do ložnice, kde tvrdě spala Erika, jež neměla sebe menší tušení o robotech, které svou inteligencí předčítu lidskou, tedy při nejmenším v tuto chvíli se podobnými úvahami neznepokojovala. Poté vytáhl telefon. Měl pocit, že zaslechl pípnutí a skutečně v hlasové schránce mu někdo zanechal vzkaz. Mikel zneklidněl. Kromě nabídek odbývalých milenek, které se někde přiopily a přišly na ně sexuální choutky, mu v noci žádné dobré zprávy nechodily, a proto si vzkaz okamžitě poslechl. Jmenuji se Franz Balder. Vím, že volat neznámému člověku takhle pozdě v noci je velká drzost a hluboce se omlouvám. Dostal jsem se však do krizové situace, tedy aspoň mě to tak připadá. A kromě toho jsem se právě dozvěděl, že jste mě scháněl, což je opravdu pozoruhodná náhoda. Měl bych pro vás několik zajímavých informací. Budu moc rád, když se mi co nejdřív ozvete. Obávám se, že to spěchá. Pak Franz Balder uvedl své telefonní číslo a e-mailovou adresu. Mikkel si údaje zaznamenal a chvíli jen tak seděl a bubnoval prsty do stolu. Pak na číslo zavolal. Franz Balder ležel v posteli. Byl otřesený a vyděšený, ale přesto se mu trošku ulevilo. Vůz, jenž se objevil před jeho garáží, byla ona slibovaná policejní ochranka, sestávající z dvojice mužů kolem čtyřicítky, Jeden byl nápadně vysoký, druhý malý, oba měli frajersky krátký účes, tvářili se sebe jistě a cíle vědomě, ale jinak se chovali v celku zdvořile a uctivě se mu omluvili za spoždění. Milton Security a Gabriela Gráneová stajné služby nám už popsali situaci, vyložili mu. Peké již věděli, že se na pozemku potloukal nezvaný návštěvník v kšeltovce a černých brýlích, takže budou mít oči na stopkách. Odmítli šálek teplého čaje a i hned se chtěli vydat na obhlídku. Francovi jejich rozhodnutí připadalo moudré a profesionální, ale jinak na něj žádný zvláštní dojem neudělali v dobrém ani ve zlém. Vzal si jejich telefonní čísla a vrátil se do postele k spícímu Augustovi se zelenými špunty v uších. Pochopitelně však nedokázal znovu usnout. Naslouchal hučení bouře, a pokoušel se v něm rozeznat i jiné zvuky. Nakonec se posadil. Musí něco podniknout, jinak se z toho zblázní. Přehrál si hlasovou schránku na mobilu. První zpráva od Linuse Brandela byla s měsící jedovatosti a rezignace a Franc měl chutí rovnou zamáčknout. Na Linusovi keci opravdu neměl sílu. Přesto v jeho zprávě postřehl několik zajímavých informací. Elinus mluvil o Mikelu Blomkvistovi z časopisu Millennium, který by se s Francem rád spojil. Franc začal přemýšlet o Blomkvistovi a nakonec zamumlal: Co kdybych ho využil jako spojku s okolním světem? Francovo povědomí o tuzemském novinářském prostředí bylo velice mlhavé, ale Mikela Blomkvista znal a věděl, že je to člověk, který píše investigativní reportáže a nikdy nepodlehl žádnému nátlaku. To však stále ještě neznamená, že je tím pravým člověkem, kterého hledá. Franz Oblomkvistovi slyšel i jiné, mnohem méně lichotivé věci. Vstal z postele a zavolal Gabriele Gráneové, která měla o mediální scéně dokonalý přehled a navíc se mu zmínila, že bude celou noc pracovat. Halo? ozvala se i hned Gabriela. Zrovna jsem vám chtěla volat, právě se dívám na toho chlapíka, kterého u vás zachytily bezpečnostní kamery. Znovu vám opakuju, že byste se měl okamžitě přestěhovat. Proboha, Gabrielo, vždycky jsem právě dorazila ta vaše ochranka a hlídkují přímo před vchodem. Ten chlap se může vrátit jinudy než hlavním vchodem. Ale proč by se sem vracel? Ten člověk z Milton Security říkal, že vypadá jako feťák. No, tím bych si nebyla tak jistá. V ruce měl nějaký kufřík a v něm zřejmě nějaké technické vybavení. Nejlepší je vsadit na jistotu. Franz vrhl pohled na Augusta vedle sebe. Zítra se rád přestěhuju a možná mě to i trošku uklidní, ale dnes v noci nic dělat nehodlám. Ti vaši chlapíci působí docela profesionálně, vlastně dost profesionálně. Zase si chcete stavět hlavu. Přesně tak. No dobře, tak já Flinka s Blomem pošlu na oblídku, aby měli celý pozemek pod kontrolou. Prima, ale proto vám nevolám. Vzpomínáte si, jak jste mi radila, že mám zveřejnit všechno, co vím? Jo, ano. Od příslušníka bezpečnostní policie to sice byla trochu neobvyklá rada, ale přesto mi připadá stále rozumnější. Ale napřed mi pověste, co jste potřeboval. Z celé té záležitosti se mi dělá husí kůže. Hm, tak se na to vyspíme a promluvíme si o tom hned zítra, brzy ráno. Zajímalo by mě, co si myslíte o Mikelu Blomquistovi z časopisu Millennium. Domníváte se, že to je vhodný člověk, kterému bych se měl svěřit? Gabriela se rozesmála. <laughs> pokud chcete mým kolegům zvednout tlak, tak to rozhodně udělejte. Je to tak zlé. U bezpečnostní policie ho nikdo nemůže ani cítit. Říká se, že pokud se ve dveřích objeví Michael Blomqvist, pak máte jistotu, že bude celý rok na draka. Všichni, včetně Heleny Kraftové, by vám to co nejdůrazněji rozmlouvali. Ale já se ptám vás... A já vám odpovídám, že je to dobrý nápad, je to zatraceně schopný novinář. Ale vzbudili i kritické ohlasy, nebo ne? Samozřejmě v poslední době se proslýchá, že Blomkvist je už pasé, je nepíše dost pozitivně a povzbudivě a podobné keci. Je to takový rýpal ze staré školy těch nejlepších kvalit. Máte na něj kontakt? Ano, od svého bývalého asistenta. Fajn, vá. Ale než se s ním spojíte, musíte to povědět nám. Slibujete? Slibuju, Gabrielo, ale teď se musím aspoň pár hodin prospat. Dobře, já si zatím promluvím s Flinkem a Blomem a od zítřka vám zajistím utajené bydlení. Franz ukončil hovor a snažil se uklidnit rozjetřené nervy, ale Rámus za okny jeho nutkavé myšlenky jen posiloval. Připadalo mu, jako by se k němu po vodě hnalo samo zlo a proti své vůli napětě pátral po každé odchylce vůčení vychru a nedokázal vydržet na místě. Sice Gabriel slíbil, že si s ní o té záležitosti napřed promluví, ale posléze dospěl k závěru, že už nemůže dál otálet. Všechno, co v sobě tak dlouho nosil, se dralo na povrch. Franc si uvědomoval, jak je to pošetilé. Tolik to přece nespěchá, navíc je noc a navzdory Gabrielinu varování je pod takovým dohledem jako nikdy předtím. Má policejní ochranku a k tomu prvotřídní poplašný systém. Logické argumenty mu však nepomohly. Neměl chvíli klidu a proto vyťukal číslo, které dostal od Linuse. Blomqvist však telefon samozřejmě nevzal. Proč by taky měl? Je tě hrozně pozdě. Franc mu šeptem, aby nevzbudil Augusta, nahrál hlasovou zprávu, potom se zvedl, rozsvítil lampičku na svém nočním stolku a přeletěl pohledem po poličce s knihami vpravo od postele. Byla tam po nejvíce beletrie, která s jeho prací nijak nesouvisela. Franc roztržitě a neklidně listoval starým románem Stephena Kinga Hřbitov zvířátek a v duchu se zaobíral ještě záštěplnějšími bytostmi, které by se mohly potloukat nočním šerem. Dlouho tam stál s knihou v ruce, a pak to přišlo. Napadlo ho něco podivného, co by zadeního světla bez pochyby i hned zavrhl jako holý nesmysl, ale nyní mu to připadalo na nejvýš skutečné a náhle dostal chuť promluvit si s Farah Šarífovou nebo ještě raději se Stevenem Warburtonem z Los Angeles, který teď bude určitě vzhůru. Franz svou otázku zvažoval. Představoval si všemožné neblahé scénáře a přitom hleděl na moře zahalené nocí a na mraky prohánějící se po nebi. A v tom se jeho přání vyplnilo a zazvonil mu telefon. Nebyla to však farach ani Steven. Jmenuji se Mikkel Blomqvist, ozval se v sluchátku. Scháněl jste mě? E, přesně tak a omlouvám se, že jsem vám volal tak pozdě. Nic se neděje, stejně jsem nespal. Já taky ne. Můžete mluvit? Samozřejmě, zavolal jsem vám prakticky i hned po co jsem dostal vzkaz od jisté osoby, která nás oba zná. Jmenuje se Salanderová. Kdo? Eh. Promiňte, možná jsem to celé špatně pochopil, ale měl jsem dojem, že jste si ji najal, aby vám prověřila počítači a zjistila, jestli nedošlo k nějakému nezákonnému vloupání. Franc se rozesmál. Ach, ano, pane bože, to je opravdu své rázné děvče, dodal. i když jsme spolu měli hodně co dočinění, svoje příjmení mi nikdy neprozradila. Předpokládal jsem, že k tomu má své důvody a nikdy jsem jí do ničeho netlačil. Navštívila mou přednášku na Královském vysokém učení technickém. Rád vám o tom příležitostně povykládám, bylo to skutečně pozoruhodné setkání. Ale já jsem se vás chtěl zeptat především na... No... Určitě vám to bude připadat jako hodně bláznivý nápad. Občas mám bláznivé nápady docela rád. A nechtěl byste sem radši rovnou přijet? Moc by to pro mě znamenalo. Mám jisté informace a domnívám se, že je to hotová třaskavina. Rád vám zaplatím taxík. To je od vás, milé, ale vlastní výdaje si vždycky hradím sám. A proč to za každou cenu chcete probírat uprostřed noci? Protože, Franz zavál protože mám pocit, že to spěchál. A vlastně je to víc než pocit. Právě jsem se dozvěděl, že mi hrozí vážné nebezpečí a před necelou hodinou mi někdo slídil po pozemku. Bojím se a mám-li být upřímný, rád bych to tajemství ze sebe konečně dostal. Sám už ho dále neunesu. Fajn. Co tím fajn, myslíte? Že přijedu, pokud se mi tedy podaří sehnat vůz. Franz monediktoval adresu, zamáčkl hovor Potom zavolal profesoru Stevenu Warburtonovi do Los Angeles a soustředěně a zaujatě s ním skoro půl hodiny hovořil. Pak vstal, oblékl si džíny a černou kašmírovou mikinu a na stůl postavil láhev červeného vína z Amaranu. Třeba je i Mikel Blonkví nakloněn podobným potěšením. Sotva ale došel k pootevřeným dveřím, zděšeně sebou trhl. Zdálo se mu, jako by zahledl nějaký pohyb, jako by se kolem něho. Něco myhlo. Nervózně vyhlédl na molo a moře, ale nikde nic. Viděl stejně lidu prázdnou, bouří sužovanou scénérii jako předtím a pokoušel se sám sebe přesvědčit, že se mu to jen zdálo, že šlo jen o výplot jeho rozitřené mysli. Pak vyšel z ložnice a kráčel podél velkého okna ke schodišti do horního patra. Znovu se ho však zmocnil neklid. A Franz? se rychle obrátil. Tentokrát si byl jist, že ho zrak reklame. Někdo se myhl u sousední vily. Neznámý přebíhal pod stromy a přestože ho Franc spatřil jen na kratičký okamžik, všiml si, že je to dobře stavěný chlapík v tmavém oblečení s batohem na zádech. Přemysťoval se v podřepu a jeho pohyby působily zcela profesionálně, jako by je prováděl už mnohokrát předtím, možná v nějaké vzdálené válce. Jejich účelnost a automatičnost Francovi připomněli scénu z filmového hororu. Po několika vteřinách se schopil, vytáhl z kapsy kalhot mobilní telefon a horečně uvažoval, která volaná čísla patří policistům střežícím jeho dům. Neuložil si je do kontaktu, jen policisty prozvonil, aby mu jejich čísla zůstala na displeji a nyní zavál. Která to vlastně jsou? Nebyl si jistý. A rozechvělou rukou zkusil zmáčknout to, o němž se domníval, že by mohlo být správné. Napřed hovor nikdo nebral. Ozval se třetí signál, čtvrtý, pátý, pak následoval funivý hlas. Blom, co se děje? Viděl jsem někoho pobíhat pod stromy u sousedů. Nevím, kde je teď, ale klidně může mít namířeno přímo pám. Dobrá, tak mi se trochu mrknem kolem. Připadalo mi, že. Pokračovala Franc. Co? Nevím, prostě jen to, že je rychlý jako vítr.